Psalmul 85. Pleacă, Doamne, urechea ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu căci cuviu sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul tău, pe cel ce ne veșduiește în tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului tău că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu.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 Și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu te au pus pe tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milosiv ești, îndelung răbdător și mult milosiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăria ta slujitale și mântuiește pe fiul slușnicei tale. Fă cu mine semn spre bine, ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat.